Відбирати слова стало зовсім нелегко, Та точно не знав, що влаштує ж тебе пекло мені на землі, не допоможе катетер зовні ніби живий. А середини мертви, вона сидить на одиночному задньому кріслі. Тебе не було, чи в кафе, чи маршрутці її не хвилює, ще було буде після тільки Богу відомо, що у неї на думці для батьків. вона чудо дона слухняна, але це тільки вдома. Поряд сім'єю час їхати. Потім тепле прощання, маску у сумку, як виходить за двері. Твіжі тут звари, і клуби потім ліжко ніжно. І Я клуб, ніж ламбо, МВВ, дольовість Ни 200, ни та деймо розмов Нестандартній не для бабу Спочатку подає себе, як особисті З процесів, відключаючи штучки жіночі Але більше, ніж раз, два, чи чітина Судилась її, як би щиро, не дивилися в очі Не думає про нас, людський, для неї це метод Хідера та пацани підносять ложку з медом Не лялька на обличчя, та фігури, ракета кета Її життя це рок н ми як хеві-метал Ти знаєш всіх, моїх girl baby Багато говорив беду дот, а не стан ми Тобі розвольте вкач, пациків на діктейлі. Я ставив крапки, ти робила з них коми Я не джіпав коми, ти робила з них крапки Від твоєго пофигізму мене горніком я зробив останню спробу, хоч було не варто Напрокинеться зранку, забереть свої речі По тихому звалить, будити не стане їм Згадка про неї, лиш подряхані плечі Та вони не залікують і душевні рани Ні не я ще спов'язую, та в цілому ми вільні люди Вона не з тих, хто тут рчатись буде просто З будь-ким не проти, будь-то але так не буде Близький однозначний, вона практично накладчує На різних полюсах приїх сльози, з збрихав Прибачте, не спілкуватися важче, але без мене краще Напевно, а то ціні зіть ваш чорний ящик буде від Джон сховаєте зі своє серце Як фільм фільмі Джонні Деппом закопали глубоко Нехай метафоричні не на прямому сенсі Тільки так ці почуття більше не вилізуть, бо Не стала ж нікому нікому Неді стала нікому Неді стала нікому Неді стала нікому нікому